A balkáni népek megbozdulásai A törököknek súlyos gondot okozott az elfoglalt balkáni területek ellenőrzése. A középkorban Görögország területén különböző fejedelemségek alakultak, amelyeket a törökök hódítása szüntetett meg a 15. század elején. A török hódítással egyidejűleg a Velencei Köztársaság is jelentős területeket foglalt el a görög fejedelemségektől, így szerezte meg Kréta-szigetét is. Három vallás, és ennek megfelelően három különböző kultúra csapott itt össze. A görögök a keleti kereszténységhez tartoztak, mint az 1453-ban megdőlt bizánci birodalom többi népei is. A katolikus velenceiek minden áron igyekeztek az ortodox keleti keresztényeket a katolikus vallásnak megnyerni és a pápa fősége alá visszahozni. Ezek azonban ragaszkodtak vallásukhoz, és a Konstantinápolyban székelő görög-keleti pátriárkát ismerték el vallási fejüknek. A hódító, Mohamedán vallású törökök nem kényszerítették a lakosságot vallása elhagyására csupán nagyon súlyos adókat vetettek ki a nem-Mohamedánokra. Egyes kisebb balkáni népcsoportok azért tértek át a mohamedávallásra, hogy el súlyos anyagi terhek alól mentesüljenek. A balkáni népek tehát sem a törököktől, sem a katolikus itáliai államoktól nem vártak semmi jót, és a végzetbe való beletörődéssel viselték sorsukat. Most ez a magatartásuk kezdett kisé megváltozni. 1570-71 telétől kezdve szokatlan nyugtalanság hullámzott végig egy sor görög és albán településen. A közelgő háború már a levegőben volt, és a dél-albániai partvidék keleti vallású lakossága előtt felcsillant a remény, hogy talán felszabadulhat a törökök igája alól. 1570 tavaszától kezdve, Montenegrótól Himaráig több mint száz falu szeretett volna a velenceiek felhatósága és védelbe alá helyezkedni. Szándékok komolyságát úgy akarták bizonyítani, hogy felajánlották, kezesül adják fiaikat. Veniero nem nagyon bízott ezekben az albánokban, akik véleménye szerint, Hirtelen fellobbanásukban képesek felkelni a törökök ellen, veszély esetén azonban átállnak hozzájuk. Hát persze, mi mást is tehetnének az óriási túlerővel szemben, ha életben akarnak maradni. Veniero néhány száz katonát küldött a terjedő felkelés támogatására. Hát ez csak a török haragját ébresztette föl. A helyi Szandzsák bégek sokfelé kegyetlenül megtorolták a felkelési kísérleteket. A török által meghódított területeken ennek ellenére nem állt helyre a rend. Különösen a Peloponészos félsziget Mania nevű tartománya volt a felkelések, gerillatámadások és kalózkodások központja. A vidék meghódíthatatlan sziklahegyei, egy szaggatott sziklás partvonalat tették erre alkalmassá. E tartomány lakosságának a korábbi engedetlensége nyílt felkelésé változott, és kapcsolatba léptek a spanyolokkal és Velencével. 1570-ben jelentkezett egy kandiai, krétai görögnemes Velencében, és beszámolt róla, hogy E tartományokban Megérett a helyzet a felkelésre. Csak azt kötötte ki, hogy a katolikusok ne zaklassák vallásukban a görög-keleti vallású keresztényeket. A korábbi török ellenes megmozdulások idején a görög-keleti papok mindig nyugalomra intették a népet, mert úgy vélték, hogy a vallások iránt közömbösséget tanúsító törökök kisebb veszélyt jelentenek, mint az őket, minden áron megtéríteni akarók katolikus keresztények. Az utóbbi időben azonban a törökök részéről is bizonyos vallási türelmetlenséget tapasztaltak, és ez változtatta meg magatartásukat. Hát akkor már inkább a katolikus keresztények oldalára állnak. A görög nemessel megüzenték, hogy ha a velence csak ugyan komoly felkelés szeretne elérni a török megszállás alatt élő népek körében. Akkor értsen szót a görögkeleti keleti papokkal, mert azok nélkül úgy sem sikerül semmi. 1571 márciusában újabb négy megbízottat küldtek a Peloponésoszi görögök velencébe, hasonló üzenettel. Azt ígérték, hogy ha a velencei flotta partra száll, Morea, az egykori Görögország területén, az egész országban megszervezik a felkelést. Epiruszban, Albániában és Hercegovinában még veszélyesebb volt a helyzet. A törökök soha lettek igazi urai a magas hegyeknek, járhatatlan erdőknek, de még azokon a helyeken sem bízhattak a lakosságban, ahol az áttért a Mohamed áhitre, csak hogy a adóktól mentesüljön. A helyi szandzsák bégek néhány száz práhiuk segítségével nem tudtak volna leverni egy általánosá váló felkelést. Ezért kellett Ahmed pasának megtisztogatnia a Balkán félszigetet. Egyes nyugati diplomaták viszont a tisztogatásoknál sokkal nagyobb veszélytől féltek. Tudomány szereztek a nagy hajó had felkészítéséről, és ugyanakkor annak is hírét vették, hogy Ahmed Pasa nagy szárazföldi hadsereggel indul észak felé. Rémület szállta meg őket. Vajon a törökök ezzel az összehangoltnak ígérkező hadművelettel, nem magát, Velencét, vagy egyenesen rómát akarják -e elfoglalni?